183. Platon, Pitagora și Orfismul După faimoasa formulă a lui Whitehead, istoria filozofiei occidentale nu reprezintă în fond decât o serie de note infrapaginale la filozofia lui Platon. Importanța lui Platon în istoria ideilor religioase este la fel de considerabilă. Antichitatea târzie, teologia creștină, începând de mai ales din secolul al IV-lea, gnosa ismaeliană, renașterea italiană, au fost profund, deși diferit, marcate de viziunea religioasă platoniciană. Faptul este cu atât mai semnificativ, cu cât prima și cea mai tenace vocație a lui Platon n-a fost religioasă, ci politică. Într-adevăr, Platon aspira să construiască cetatea ideală, organizată după legile justiției și ale armoniei, cetate în care fiecare locuitor trebuia să îndeplinească o funcție precisă și specifică. Ori deja de va timp, Atena și alte cetăți grecești erau măcinate de o serie de crize politice, religioase și morale, care amenințau bazele însă și ale edificiului social. Socrate identificase izvorul principal al dezintegrării în relativismul sofiștilor și în scepticismul generalizat. Negând existența unui principiu absolut și imuabil, sofiștii contestau implicit posibilitatea cunoașterii obiective. Pentru a pune capăt aberației raționamentului lor, Socrate se concentra -se asupra maieuticii, metodă ducând la cunoașterea de sine și la disciplina facultăților spirituale. Investigația lumii naturale nu îl interesa, dar Platon s-a străduit să completeze învățătura maestrului său și, pentru a întemeia științific validitatea cunoașterii, a studiat matematica. El a fost fascinat de concepția pitagoreică a unității universale, de ordinea imuabilă a cosmosului și de armonia care determină atât cursul planetelor cât și scara muzicală. Năta 20 Aristotel scrie cu maliție că singura deosebire dintre Platon și Pitagora este terminologia. Dar, după cum remarcă pe bună dreptate Barker, pentru Pitagora lucrurile sunt numere, închei nota. Pentru problema noastră este indiferent faptul că Platon vorbește uneori despre lumea ideilor ca despre modelul luminoastre sau că obiectele materiale imită ideile atât cât le este cu putință și uneori afirmă că lumea realităților sensibile participă la lumea ideilor. Dar odată postulat cum trebuie acest univers al modelelor eterne, ar trebui să se explice când și cum ajung oamenii să cunoască ideile. Pentru a rezolva această problemă, Platon și-a apropiat anumite doctrine orfice și pitagoriciene privind soarta sufletului. De zicur, Socrates insistase asupra valorilor inestimabile ale sufletului, căci numai acesta era izvor de cunoaștere. Didicându-se împotriva opiniei tradiționale, sancționată de Homer, anume că sufletul era asemenea fumului, Socrate sublinease necesitatea de a-ți îngriji sufletul. Platon merge mult mai departe. Pentru el sufletul și nu viața era lucrul cel mai prețios, căci el aparținea lumii ideale și eterne. El împrumută deci din tradiția orficopitagoreică, acomodând-o propriului său sistem, doctrina transmigrării sufletului și a rememorării anamnesis. Pentru Platon, a cunoaște înseamnă în cele din urmă a-ți reaminti. Între două existențe pământești, sufletul contemplă ideile. El se împărtășește din cunoașterea pură și perfectă. Dar reîncarnându-se, sufletul se adapă din izvorul letei și uită cunoașterea dobândită prin contemplarea directă a ideilor. Totuși, această cunoaștere este latentă în omul întrupat și grație de mersului filozofic, este susceptibilă de a fi reactualizată. Obiectele fizice ajută sufletul să se replieze asupra lui însuși și, printr-un fel de întoarcere, înapoi să regăsească și să recupereze cunoașterea originară pe care o poseda în condiția sa extraterestră. Moartea este, prin urmare, întoarcerea la o stare primordială și perfectă pierdută periodic prin reîncarnarea sufletului. Filosofia era o pregătire pentru moarte, în sensul că, ea învăța sufletul cum, odată eliberat de corp, să se mențină mereu în lumea ideilor și pornind aici să evite o nouă reîncarnare. În fond, cunoașterea valabilă și singura politică în stare să salveze societățile grecești de decădere se pe o filozofie care postula un univers ideal și etern și transmigarea rea sufletului. Nota 21. Amintim că metafizica indiană a dezvoltat în mod temeinic doctrina transmigrării, samsara dar fără să o raporteze la teoria cunoașterii ca să nu mai vorbim de politică. Închei nota. Speculațiile eschatologice erau în mare vogă. Desigur, doctrinele imortalității sufletului, a transmigrației și a Holzei nu constituiau noutăți. În secolul al VI-lea, din Siros susținuse primul că sufletul este nemuritor și că se întoarce mereu ca să se întrupeze pe pământ. Nota 22. După o altă tradiție, Ferechide folosise cărțile secrete ale fenicienilor, dar e vorba de un clișeu fără valoare documentară, deși influențele orientate asupra gândirii lui Ferechide par considerabile. Închei nota. Este greu să identificăm sursa eventuală a acestei credințe. În vremea lui Ferechide, ea nu era clar formulată decât în India. Egiptenii considerau sufletul nemuritor și susceptibil de a lua diferite forme animale, dar nu se află nicio urmă a unei teorii generale a transmigrării. Geții, de asemenea, credeau în posibilitatea de a se face nemuritor, dar ei nu cunoșteau metempsihoza și transmigrarea. Oricum, eshatologia lui Ferechide n-a avut ecou în lumea greacă. Abia orfismul și mai ales discipoli și contemporanul său, Empedocle au popularizat și în același timp sistematizat doctrina transmigrației și a metempsihozei dar speculațiile cosmologice ale lui Leucip și Democrit, descoperirile astronomice și mai ales învățătura lui Pitagora, schimbaseră radical concepția despre supraviețuirea suplăturului și prin urmare despre structurile lumii de dincolo. Pentru că acum se știa că Pământul este o sferă, nici Hadesul subteran al lui Homer, nici insulele fericiților, despre care se credea că se aflau în extremul Occident, nu mai puteau fi localizate într-o mitogeografie terestră. O maximă pitagoriciană proclama că insulele fericiților erau soarele și luna. Nota 23 și totuși o altă tradiție descrind catabasa lui Pitagora implica credința într-un Hades subteran. Închei nota. Tratat o nouă eshatologie și o altă geografie funerară a sfârșit prin a se impune. Lumea de dincolo e localizată acum în regiunea stelară. Sufletul este declarat de origine celestă. După Leucip și Democrit, el este de foc, precum soarele și luna, și va sfârși prin a se reîntoarce în cer. La această eschatologie, Platon a adus o contribuție hotărătoare. El a elaborat o nouă și mai coerentă mitologie a sufletului, inspirată din tradiția orficopitagoreică și folosind anumite surse orientale, dar integrând toate aceste elemente într-o viziune personală. El neglijează mitologia clasică întemeiată de Homer și Hesiod, un lung proces de eroziune sfârșise prin a vida miturile și zeii homerici de semnificația lor originală. Nota 24. Deja Xenofon născut spre anul 565 nu ezita să atace deschis panteonul homeric, mai ales antropomorfismul zeilor. El a susținut existența unui zeu mai presus de toți zeii și de toți oamenii. Nici forma, nici gândirea sa nu au nimic în comun cu aceea a muritorilor. Chiar un autor atât de profund religios precum Pindar recuză miturile socotite incredibile, închei nota. De altfel, mitologia sufletului n-ar fi putut găsi niciun sprijin în tradiția homerică. Pe de altă parte, în dialogurile sale de tinerețe, Platon însuși opusese mitos lui Logos. În cel mai bun caz, mitul este un amestec de ficțiune și de adevăr. Totuși, în capodopera sa, Simpozion, Platon nu ezită să dezbată îndelung două motive mitice. Erosul cosmogonic și mai ales omul primitiv imaginat ca o ființă bisexuată de formă sferică. Dar este vorba de mituri de structură arhaică. Androginismul primului om este atestat în multe tradiții străvechi, de exemplu la indo-europei. Nota 25 Această concepție va fi reluată persistent de la neoplatonicieni și gnosticii creștini până la romantismul german. Închei nota Mesajul mitului androginului este transparent. Perfecțiunea umană este concepută ca o unitate fără nicio fisură. Totuși, Platon i-a adăugat o nouă semnificație. Forma sferică și mișcările antropomorfului sunt asemenea astrelor din care se trage această făptură primordială. Ceea ce trebuia explicat mai ales era tocmai originea cerească a omului, căci ea era aceea care întemeia mitologia sufletului. În Gorgias găsim pentru prima oară un mit eschatologic, Trupul este mormântul sufletului. Socrate apără această eshatologie referindu-se la Euripide și la tradițiile orficopitagoreice. Transmigrarea este aici doar sub dar această temă capitală pentru eshatologia platoniciană este analizată, am văzut, chiar mai sus, în Menon. În Phaidon se precizează că sufletul revine pe pământ după o lungă vreme, Republica are ea simbolismul arhaic macrocosmos-microcosmos și îl dezvoltă într-un sens specific platonician, arătând omologia dintre suflet, stat și cosmos. Dar mai ales tema peșterii arată puternica forță de creație mitologică a lui Platon. Viziunea esatologică atinge punctul ei cel mai înalt, în Phaidros. Aici, pentru prima dată, soarta sufletului este solidarizată cu mișcările sferelor cerului. Primul principiu al cosmosului este declarat identic cu primul principiu al sufletului. Este semnificativ faptul că același dialog activează două simboluri exotice, imaginea mitică a sufletului comparat cu un vizitiu conducându-și carul și aceea a aripilor sufletului. Prima se întâlnește la Cata Upanishad, un roman 3, 3 liniuță 6, dar cu deosebirea că la Platon dificultatea de a ține frâiele se datorează antagonismului dintre cei doi cai, cât despre aripile sufletului, ele încep să crească atunci când omul contemplă frumusețea acestei lumi și începe să cucete la frumosul în sine. Creșterea aripilor drept urmare a inițierii este atestată în China la daoiști și în tradițiile secrete ale vrăcilor australieni. La 26, daoiștii cred că atunci când un om dobândește dao, începe să-i crească pene pe corp. Despre australieni, vezi Mircea Eliade, Le religion australienă. Aceste imagini vor fi reluate și dezvoltate de către neovlatonicieni, de părinții bisericii și de gnostici. Închei nota. Imaginea este legată de conceperea sufletului ca substanță spirituală zburătoare, asemenea păsării sau fluturelui. Zborul simbolizează înțelegerea, cuprinderea lucrurilor secrete sau adevărurilor metafizice. Nota 27. Inteligența, sau manas, este mai iută decât păsările, spune Eric Veda. Cel ce înțelege are aripi. Brahmana 4 Roman 1 13. Închei nota Folosirea acestui simbolism imemorial nu trebuie să ne surprindă. Platon redescoperă și dezvoltă ceea ce s-ar putea numi ontologia arhaică. Teoria ideilor prelungește doctrina modelelor exemplare, specifică spiritualității tradiționale. Mintul cosmogonic din Timaio se elaborează anumite indicii din Protagorați și Simpozion, dar e vorba de o nouă creație. Este semnificativ că pitagoricianul Timaeus e cel ce afirmă în această supremă viziune cosmogonică a lui Platon că demiurgul a creat același număr de suflete câte stele există. Discipului lui Platon dezvoltă apoi doctrina nemuririi astrale. Ori prin intermediul acestei grandioase sinteze platoniciene, elementele orfice și pitagoreice pe care ea le integrase vor cunoaște cea mai largă răspândire. Această doctrină în care distingem de asemenea aportul babilonean, caracterul divin al stelelor, va deveni dominantă începând cu epoca elenistică. Nota 28. Credința că sufletul se află în legătură cu cerul și cu stelele și chiar că el vine din cer și se reîntoarce acolo, este împărtășită de filozofii ionieni cel puțin de la Heraclit și Anaxagora înainte. Închei nota. Reforma politică vițată de Platon nu va depăși niciodată stadiul de proiect. La o generație după moartea sa, cetățile stat grecești se prăbușesc în fața înaintării vertiginoase a lui Alexandru cel Mare. Este unul din rarele momente din istoria universală în care sfârșitul unei lumi se confundă aproape cu începutul unui nou tip de civilizație, aceea care se va dezvolta în timpul epocii elenistice. Este semnificativ că Orfeu, Pitagora și Platon figurează printre sursele de inspirație ale noi religiozități.